utmäst återkommande störningarna på solsystemet så måste man skaffa sig kanske en mer nyanserad bild av solsystemets rörelse i rymden än vi har hittills. Och det skulle då eh, innebära en ja att man måste ta och leta fakta på massa olika håll och då finns det en källa bland annat gamla indiska astronomer som menar att eh, livet på jorden och livet i vårt solsystem eller i hela vårt solsystem genomgår rytmiska förändringar med en periodicitet av 864 000 år på en sån här tidscykel. Och då frågar man sig vad är det som kan orsaka det. Och då menar alltså Jöran som sitter här i studion att det här orsakas av en samverkan mellan olika faktorer Det ena är att solen inte bara hänger där i världsrymden och sakta roterar med resten av kakan runt galaxens centrum runt vår vintergatas centrum utan solen, solsystemet har en egen rörelse i den här stora skivan som vår galax utgör den rör sig i en spiralbana och den rör sig i en spiralbana i en ännu större spiral tillsammans med en av våra närmsta stjärninggrannar stjärnan Sirius runt ett gemensamt centrum som förmodligen inte kan iakttas med blotta ögat för då skulle man förmodligen ha hittat det vid det här laget. och Det kan tänkas att detta gemensamma centrum är ett svart hål någonstans. Och den här stjärnan Sirius den ligger på 7,8 års Äh, ljusårsavstånd. 8, Nej, 8,7 är det. Jag blandar ihop siffrorna. 8,7 års äh, 8,7 ljusårsavstånd. Och äh, då ligger det förmodligen det här svarta hålet någonstans mittemellan vårt solsystem och Cygnus kan man tänka sig. Äh, och ja, innan, det behöver inte vara in. mittemellan, men men det, det kan ju vara någon form om triangel drama också lägen, men vi ska inte gå in på det så där. Eh, och det här hela de här gigantiska rörelserna rörs ju då mycket långsammare och där kan vi hitta cykel 864 000 år det stämmer väldigt bra men lång rad eh iakttagelser som man his inte riktigt har kunnat förklara. Och då finner man att i den här banan så eh, som då så solsystem beskriver genom världssynen så uppstår det väldigta påfrestningar på hela solsystemet eh, genom inbromsnings effekter eller accelerationseffekter på grund av om vi rör oss mot eller från någonting med en stark dragningskraft. Eh, och där har vi då källan till de här påfrestningarna som kan utlösa de här förskjutningarna mellan jordskorpa och jordkärna. Jag antar att jag har gjort din, din ja. presentation något sånär rättvisa med jo, den här det, sammanfattningen. Det, det var Om vi då går tillbaka till jordklotet, Göran. Vad finns det då för tecken? Om vi nu... Det här är ju intressant, men 864 000 år det är ju... Ja, det är ju intressant rent teoretiskt naturligt, men vad berör det mig? Jag lever ju bara 70 80 år. Vi måste nog gå ner på eh, nästa nivå. Eh, som jag nämnde så, så tar det 26 000 år ungefär för ett solmärv i sin i solens spiral och eh, det är då den tid som man eh, som astrologer bland annat har kallat för ett stjärnår. Och eh, Det går alltså hjälpa den här modellen räkna ut när ett stjärnhål börjar och slutar och det sammanfaller då med ett skede i solens rörelse då den har maximal hastighet och den börjar bromsa in igen. Och vi har alltså nyligen gått igenom en sån period där solen har nått sin maximala hastighet och den håller på att bromsa in. Och när den gör dessa inbromsningar så påverkar det planeten och det påverkar också jorden och det är alltså solens rörelse i förhållande till resten av världsrummet inte i ja. förhållande till planeter och så där, utan inbromsningen sker i, I förhållande, förhållande till, till galaxens av, ja. centrum kan vi säga ja, just det. och eh, vi närmar oss nu mycket snabbt den punkt då, då vi kan säga att ett nytt stjärnor ska börja och eh, vi kan säga att eh, det är inte direkt via solen som um, jorden påverkas utan det går via de andra planeterna i hög grad. Och då har vi alltså Saturnus och Jupiter och, och det är de första handa, tyngsta, det är de tyngsta, största och tyngsta planeterna det är, det är med nämligen, störst massa här. Det är nämligen de två planeterna som styr solfleksykeln och den magnetiska pulsen hos solen. Ja, vi har ju tidigare här i Nya nydimensioner eh, pratat just om. Ah, hur livet på jorden i många avseenden på ett märkligt sätt tycks ha ett samband med eh, solfläcksaktiviteten. Eh, vi har spekulerat det tidigare eh, eller jag tittat på de liksom, olika data som finns kring det här. Eh, och Det är alltså uppenbart alltså att det här som man då kallar solfläckar påverkar livet på jorden. Och Vi kan väl sticka med den här med en kort förklaring för den som har trillat in Då, och inte har hört om tidigare programmet att en solfläck det är alltså egentligen ett hål i den brinnande gasmassan på solens yta ett hål likartat det hål som man får i badkaret när man tappar ut badvattnet det är alltså en virvelbildning och det betyder då alltså att partiklar som finns i solens inre som normalt bromsas av de brinnande gasmassorna eh, på solens yta nu plötsligt kan strömma ut i världsrymden genom det här hålet som uppstått genom den här virvelbildningen och eh, de fångas upp eh, av olika magnetfält eh, exempelvis jordens magnetfält och orsakar förutom störningar eh, i radiotrafik en på jorden så blir det allmänna störningar i jordens magnetfält och en del märkliga fenomen som det här med norrsken uppträder bland annat. Eh, ja, och, och sen kan man också säga så att de här solfläckarna för att det ser ut nämligen, om man tittar på solen genom det ska man inte göra eh, utan speciell, eh, speciella instrument och skyddande glas för att solens strålar kan vara så stark att de bränner sönder Synhynna, så ni ska inte försöka kika på solfläckar utan att ordentligt informera er hur man gör. Men om man har ett sådant här rätt, in, rätta instrument att titta på solen så så ser man faktiskt mörka fläckar på solen. Och det är ju sådana här hål. Och de uppträder rytmiskt att eh, drygt vart elfte år ser de flest till antalet. Och sen så tar det ungefär då fem och ett halvt år och så då, då är de... Eh, minst till antalet sen så byggs det sakta upp igen till ett nytt maximum och det kallas då för solfläckscykeln alltså det är en, en rytmiskt återkommande maximum av antalet solfläckar Ja det är inte bara det att det har vart elfte år som de så att säga är flest till antalet utan vart elfte år så sker också en magnetisk omkastning i de här solfläckarna som man också kan kunna konstatera och Därför säger man att den hela cykeln är ungefär 22 år och att då går det från plus till plus. Alltså från plus till minus på 11 år från minus till plus på ytterligare 11 år. Ja, man kan ju säga det att de här solfläckarna, det finns många mysterier kring dem. De är inte jämnt fördelade över solytan utan de rör sig i förhållande till solekvatorn på ett speciellt sätt. Och sen så uppträder de parvis också så att de uppträder inte en och en utan två och två. Och då har man kunnat konstatera att eh, den ena av de här två svartflekarna har en magnetisk pluspol och den andra är en magnetisk minuspol. Och det är alltså de här eh, relationerna som kastar om då förstår jag. Ja. Eh, var tänkt eh, eh, så att det kastar om då var delft år i princip. Mm. Och eftersom nu går visa mycket tydligt så att man, jag tror inte någon tvekar om de ser de beräkningarna så kan man, man kan alltså se att det Saturnus och Jupiter som åstadkommer de här förändringarna hos solen. Och så kan man också konstatera att det går ett visst antal sådana eh, konjunktioner mellan Saturnus och Jupiter på ett, till exempel en tidsålder på ett stjärnår, det är mycket exakt synkroniserat. Och genom att man vet detta så kan man också förstå att eh, i slutet av ett stjärnår, och i, eller en tidsålder, tidsålder är då en trettondel av ett stjärnår, i slutet av en sådan eh, tidsålder och ett stjärnår så sker en mycket bestämd transformation av solen. Eh, därför och, att den ska transformation innebär alltså en, för, en förändring av vad som händer på solen en förändring, mycket kraftig förändring i magnetiskt hänseende förmodligen och eh, då eh, drabbas planeterna av störningar och i synnerhet då eh, jorden när den passerar mellan Jupiter eh, och solen är det mellan Saturnus och solen och, och i synnerhet eh, när eh, alla tre planeterna Jupiter, Saturnus och Mars står på rad och jorden, jorden kommer emellan så går den eh, rakt igenom en mycket kraft en. Eh, man skulle kunna likna vid en kraftledning den går under eller över en kraftledning och får en ordentlig magnetisk knuff och eh, det gör alltså att störningarna kan förutsägas i förhållande till solflygcykeln och rörelserna hos planet, planeternas Saturnus så djupt respektive mars ja, det är alltså så har jag förstått att det är inte så att solen är, finns där och det är det ja den är central i solsystemet det är helt klart men att den är nog i sig själv så att säga och sen så snurrar några obetydligheter runt solen i förhållande till solen, nämligen planeterna men de påverkar knappast utan det är det är kanske den bild man normalt har att solen är så kolossalt stor, jag menar av den totala massan i solsystemet så finns vad är det, är det 98% inom solen ja. och de övriga 2% fördelas på de olika planeterna mm. och, och då tycker man att de är relativt obetydliga men det verkar inte vara så vad jag förstår utan de här planeterna genom just magnetfälten och eh, plasmafenomen eh, och eh, ja så, så påverkar de solen i väldigt hög grad så att en lång rad rytmiska förändringar, det är ju inte bara solfläckcykeln, finns ju andra förändringar Nej, det eh, som ut. finns på, och, och, och, på solen, de orsakas hela tiden av de här planeterna och planeterna rör sig med väldigt skilda hastigheter också. Mm. Jordens nu om vi tar som utgångspunkt då ett varv runt solen för jorden det är ju ett år det vet ja. vi. Men om vi då nämnde du Jupiter och Saturnus hur lång tid tar Jupiter för ett varv? ungefär 12 år, 11,86 12 år. år för Jupiter och går runt ett varv och Saturnus då 29,46 29,46 år. Och det betyder att eh, det är bara vid vissa tidpunkter som de här ställer sig på en rät linje i förhållande till solen då. Och då blir liksom då blir det en extra knuff åt solen. Man kan eh, kanske göra jämförelsen med att eh, se de här konjunktionerna mellan Saturnus och Jupiter som eh, tyristorer som driver eh, en dynamo. Eh, de lägger sig nämligen på eh, väldigt eh, elegant sätt på tre olika platser med 120 graders vinkel ungefär eh, runt solen. Och det är naturligtvis ett väldigt långsamt skeende i, i våra tidsmått mätt, men för solen som är eh, långlivad så så är det här ett, eh, ett, ett dynamiskt skeende och man kan betrakta hela solsystemet som ett dynamiskt ur den här synpunkten. Nu ska vi ha klart för oss att att eh, eh, utrymmet mellan solen och respektive planeter det är ju inte som man normalt föreställer sig bara tomrum utan det här är ju fyllt av plasma och jag har så sent som idag eh, lyssnat på ett utomordentligt intressant och fascinerande föredrag av Hannes Alvén eh, vår svenska Nobelpristagare som har i 50 år intresserat sig för plasmafenomenet. Och plasma det är ju alltså eh, gaser som är eh, elektriskt laddade så att de kan eh, förmedla ström. De, alltså ström eh, elektricitet kan passera genom den här eh, ledande gasmolnet. Och om man ser på universum i stort så består 99,999999% av plasma och resten består av oladdad gas som exempelvis eh, eh, största delen av jordens atmosfär men även här har vi ju alltså eh, laddade skikt exempelvis jordosfären eh, men ute i världsrymden så är det plasmafysiken som gäller och man har just de fem sista åren gjort enormt intressanta upptäckter bland annat med rymdsonderna som bekräftar Hans Alveins teoretiska beräkningar. Och eh, det här föredraget av Hans Alvein eh det var det tredje föredraget i en serie på jag tror det är fyra föredrag som har sänds över Sveriges radio och det fjärde föredraget det kommer nu på lördag tiden har jag inte exakt jag kanske kan återkomma i slutet av programmet när tiden är för jag har uppgiften här någonstans men <hör> vi ska ta och lyssna på ett litet kort avsnitt ur det här programmet som idag sändes på Sveriges Radio program 1 här är alltså Hannes Alvén svensk Nobelpristagare man kan säga att plasmat i rymden har en tendens dels att bilda sån här tunna tunna eh, trådar och dels att bilda ytor eh, som blir eh, selväggar. Plasma har också mm, kan man säga ja, två viktiga egenskaper. Den ena är att eh, bilda som här eh, tunna skikt selväggar och det andra är att bilda tunna eh, filament tunna rådar och eh, detta är ju eh, och de kan ju då ligga inuti en viss cell och eh, i viss mån ha eh, anslutning till cellväggarna på ett, ett annat sätt. Hela det här är väldigt komplicerat och eh, men man man börjar på förstå nu de allmänna principerna för det. Men eh, Det eh, visar ju vilken drastisk mm, omändring utav plasmafysiken som vi har fått under, det här har ju hänt bara under de senaste fem åren igen. Ja, vad han Hannes Alvén, Där försöker beskriva lite, det här var ju bara kort, kort avsnitt det är så att om man betraktar rymden så är det inte bara tomrum utan rymden är alltså fylld av plasma och eh, alltså sådana här laddade gasmoln som kan förmedla olika energiströmmar och det är det viktiga så att det finns en kommunikation genom världsrymden och den är strukturerad så att rymden är uppdelad i stora celler där man finner plasmaväggar tunna skikt så har man en rymdsond som man skickar ut i rymden och som mäter exempelvis magnetfältets riktning så plötsligt när det går igenom en sån här plasma plasmacellvägg så kastar alla instrumenten om 180 grader Och, och, och fältet har en helt ny riktning och sen fortsätter eh, rymdsånden vidare ut och så plötsligt så inträffar det här igen och den går gång på gång genom stora cellväggar och dessutom har man då funnit att i de här cellerna så finns det plasmaströmmar som man då kan beskriva som någon slags, han sa filament det betyder trådliknande struktur som då förbinder de olika cellerna med varandra och förbinder planeterna med solen och den bild som börjar växa fram av universum är nästan rent organisk med celler och, och nervtrådar och, och det är liksom en helt levande organism där allt samverkar det här verkar ju stämma väldigt väl med med de teorier du lägger fram här Göran? Ja, både på det sätt, det sätt du säger och på ett annat sätt för att eh, det typiska för organismer, för biologiska organismer är ju att eh, de är rytmiska i olika avseenden och att tidsfaktorn spelar en så oerhört stor roll. Och hela den här modellen som jag presenterar för planetsystemet det är en stor tidsmodell egentligen för olika rytmer och man kan alltså kartlägga när det händer stora energiomkastningar i solsystemet med hjälp av den här tidskoden och på det sättet så tycker jag att det är mycket intressant att höra att plasmafysiken går i samma riktning mot den organiska uppfattningen det finns ju mycket associationer man kan göra till det här man kan ju påminna om till exempel att den okulta Teoribildningen som inte har fått så stor chans under vissa tider, den har ju länge påstått att solen består, solsystemet består av bestämda sfärer och det påminner ju väldigt mycket om det här med cellväggar och som Hannes Alvén pratar om ja, att ja. varje planet befinner sig inuti en svär ja, jag tänkte på det när jag hörde det här hur han, i hans fördrag när han beskrev hur instrumenten på rymdshomnen kastar om jag tänkte på, jag satt för några veckor sedan och pratade med en astrolog och han, vi pratade, han hade ritat upp ett horoskop försökt förklara vissa grejer jag är ju väldigt skeptisk till den traditionella astrologin men det hindrar ju inte att de begrepp som astrologerna använder sig av kan vara intressanta, de kan bygga på en kunskap vars exakta betydelse man idag kanske inte riktigt längre förstår mm. Och att det är liksom reminiscens av ett gammalt kunskapssystem helt enkelt som har överlevt i form av den här moderna, som jag personligen tycker fast det är min, det är min fördom, lite vidskepligt karaktäristiska astrologin. Men vi ska inte gå in på just det. Men vad jag slog så då, <kör> det är alltså att man man delar upp världsrymden där i plus- och minusfält. Eh, i, i, det är tolv sektorer om jag inte minns rätt. Det blir ja. som en tårta sedd från solen. Där varannan tårtbit är plusmärkt och varannan tårtbit är minusmärkt. Och, och det är ju väldigt nära vad, vad han och Salven pratar om här. Ja, kanske inte precis vad han pratar om, men, men man kan ju... Men rent så, principiellt just det, att det är uppdelat ja, i olika fält som eh, med helt eh, motsatta... Energiström här. Det är ju mycket möjligt Att solen skulle kunna tänkas ha en kärna Som består av en Så kallad tårtmagnet Eller vad man nu ska kalla det Där de ligger på det här sättet typ ju plus minus Det har ju elektroniken Konstruerat idag Sådana magneter Och varför skulle inte solen kunna ha en sådan Som gör att planeterna Snurrar runt i en En sådan tolvdelad svär som eh, astrologin gamm sedan gammalt har pratat om och att de faktiskt passerar plus- och minustecken och att det händer bestämda saker, att strömmarna då förändras mellan Jupiter och Solen till exempel att i ett plus så går den ut ifrån Solen till Jupiter och i ett minustecken så är det tvärtom från Jupiter in till Solen man kan alltså tänka sig det utan att kunna bevisa det men eh, jag har alltså lekt lite med de här tankarna och jag ser bara att det blir mer och mer bekräftat en hel del goda intuitioner från den gamla astrologin och den har ju också betonat betydelsen av konjunktioner och astronomer blir mer och mer intresserade utav detta fenomen inte bara på de magnetiska planet utan då kan vi ta in gravitationsförhållanden och impulsmoment hos planeterna där man kan visa till exempel att Jupiter har ju en oerhörd kraft om man räknar i impulsmomentet så har den 80% av hela solsystemets impulsmoment det är en slags dynamisk energi som alltså ja. finns, som är beroende av eh, hastigheten med ja. vilket planet rör sig runt eh, solen respektive respektive planets ja. massa alltså hur stor och tung den är och, och av den här dynamiska energin så menar du alltså att 80% ligger hos Jupiter ja mellan djupet och solen kan vi Men, säga då. Ja. Mm. Eh Nu är då för att nu sammanfatta vad vi står i resonemanget det är långt och krångligt det här så har vi alltså fått en bild av vårt solsystem där som är nästan organiskt där det hela tiden sker ett ett givande och ett tagande av energi mellan alla alla olika enheter och där eh, och som då framförallt planeterna och naturligtvis och där man kan tänka sig att det blir väldigt bestämda och markerade pulser när två planeter framförallt Jupiter och Saturnus ställer sig på en rät linje förhållande till solen och att det påverkar energiförhållandena och energiutbytet i vårt solsystem och att Slutsatsen då förstår jag måste också vara det att om jorden då ställer sig mitt i det här så så har det konsekvenser. Du använder själv bilden här av att då ställer man sig precis rakt under en högspänningsledning och det här har ju varit ett aktuellt problematik att vad händer kring högspänningsledningarna hur påverkar det organiskt liv på jord på, på, på marken, man har ju pratat om kor som går och betar under högspänningsledningar men möjligtvis finns det motsvarande fenomen då, alltså i ett kosmiskt sammanhang, men jag skulle vilja nu att vår tid är inte så där väldigt lång, även om det är mycket lång sändningstid det här äh, vi har en dryg halvtimme kvar äh, att vi skulle ta och titta lite på äh, just hur äh, jorden Och kan man säga att det finns några tecken Jag skulle ställa frågan så här Finns det några tecken på att eh, den tid vi nu lever i eh, På något sätt eh, förebådar eh, att en sån här stor omvälvning Som vi har pratat om, en polvändning eller en poltippning En geografisk sådan och eller en magnetisk sådan och de är ju tydligen förmodligen hopkopplade, är nära förestående finns det något som tyder på det och mens vi funderar på det så tror jag så att vi ska kanske ta eh, lite musik och sen hoppas vi också att de sista eh, kanske tio minuterna vi ska kunna ta in något telefonsamtal också Be free oh. under the guise of advancement. I will be. Den här musiken som vi lyssnar till, den är producerad av Hare krishna sen här som bygger mycket just på de här eh, vedaskrifterna vi talade om och jag har i ett annat sammanhang haft ett Radio Krishna-sammanhang pratat just med eh, Krishna-folket hur de ser på de här teorierna och de är i princip helt införstådda med det här att de menar att vi är faktiskt väldigt nära förestående en drastisk förändring för förutsättningarna för livet på jorden här vad tycker du att du i dina efterforskningar här om tecken har kunnat finna något som tyder på att vi står inför någon större förändring? Ja det är inte lätt att svara på den frågan därför att det finns en mängd forskningsdata som ska bearbetas och tolkas om man ska kunna ge ett bra svar på den frågan men eh, jag har eh, mera lekmannamässigt bara börjat konstatera en hel del saker rörande jordbävningar och klimatförsämringar som eh, tyder på att eh, jorden Som helhet befinner sig i någon typ av geologisk kris och då har jag då härlighet till eh, den här modellen för solsystemet och förstått att eh, när en, Om jorden är på väg att eh, göra en polomkastning så måste det ta en, en viss tid och man kan räkna att en så stor kropp som jorden Den, den eh, förbereder sig ganska länge och det kan röra, om, röra sig om en ett hundratal år eller så Och då är det märkliga att man kan faktiskt konstatera en, en intensiv ökning av jordbävningsaktiviteten från 1890-talet kan vi säga det, det finns mycket tydliga eh, tabeller på det som visar att eh, men har det blir man verkligen... fler och fler och större och större jordbävningar men har man verkligen så bra historiskt material att man kan göra en sån bedömning Ja, man kan inte man kan naturligtvis inte göra det över längre tidsperioder, men man kan se en intensiv ökning från 1890 och fram till vår tid och det finns till exempel en... Man har en instängskänsla att man bara de sista åren eh, har det ju varit verkligt eh, väsentligen mycket fler och framför allt starkare jobbevävningar. Jo, det stämmer precis och man kan ju nämna det att eh, åren 1976 så fanns det eh, 67 så fanns det ju inga jordbävningar över 7 på Richterskalan men perioden 67 till 76 så blev det 180 stycken. Det är ett sätt att se det men Richterskalan det är alltså man man man försöker mäta styrkan hos en jordbävning och eh, då har man en måttstock som man kallar för Richterskalan. Uh, och den är så konstruerad att uh, exempelvis 6 på Richterskalan innebär en jordbävning som frigör en viss mängd energi uh, en uh, jordbävning som inträffar med styrkan 7 på Richterskalan, den har 10 gånger större energiutlösning än en som ägde rum på uh, med, med värdet 6 på Richterskalan mm. och det betyder alltså att det var att det här värdet Eh, mellan 6 och 7 det är inte alltså att eh, ha ökat bara en enhet utan det är alltså en 10-potens det är en tiodubbling av styrkan på de jordbävningar som har inträffat menar du alltså att det är dels en ökning av antalet jordbävningar och dels en ökning av energi frigörelsen hos respektive jordbävning? Ja, det finns material som visar det väldigt tydligt, att det är så. Från 1890 till fram till våra dagar nu. Ja, det tyder att någonting är på gång i jorden. Det, det är ett tecken, det finns flera. Vi kan nämna att polarvindlarna är på väg att dra sig söderut. Det är också ett fenomen som man har studerat och det lär enligt meteorologer ha den effekten till exempel att det blir rätt mycket översvämningar och eh, respektive torka på andra delar av jorden. Jag har bara hört den uppgiften, jag har inte studerat det närmare Men om det nu är så att polarvindarna drar sig söderut så måste det också Det ha en förklaring och eh, då skulle man kunna tänka sig att det handlar faktiskt om att det är jordkärnan som förflyttar sig eh, söderut. polarvindarna skulle... Vad påverkar av förändringar i, i magnetfält. Ja. Alltså att Vindarna styrs också i viss mån av magnet, jordens, jordens magnetfält. Det är ingen orimlig äh, hypotes därför att äh, det finns äh, andra data som visar att till exempel havsströmmarna är klart påverkade av äh, magnetfältet. Så ser man då alltså att det uppstår förändringar hos havsströmmarna respektive vindströmmarna, då kan man misstänka att eh, orsaken till det är en förändring i magnetfältet. Och att orsaken till den förändringen i magnetfältet är att vinkeln mellan rotationsaxeln eh, för kärnan respektive skorpan håller på att öka eller förändras som En en en hypotes som jag inte kan belägga för närvarande men den verkar rimlig. Sen kan vi nämna att eh, det finns tecken på att golfströmmen har ändrat karaktär. Det är inte så stora förändringar men eh, det är ju märkligt. Det är ju påtagligt tycker väl ändå jag och jag har faktiskt försökt mig sätta in sätta mig in i det också mera ska säga teoretiskt och akademiskt att eh, de här eh klimatförändringarna som vi alla upplevt alltså att det jag menar, i år har det ju varit en exceptionellt kall vinter och det har varit väldigt uh, synbart i USA och, och de sista åren har det blivit väldiga missväxter i Sovjetunionen och eh, Polen, ja, Polenkrisen Polen i hög grad orsakat av av missväxt som ju alltså är en funktion av och klimatförändringar översvämningar och floder och Och det finns ju ett allmänt intryck alltså att vädret håller på att försämras och jag har tittat på det här Om man har ju sett det här så att medeltemperaturen på jorden den pendlar mellan vissa värden och den har aldrig någonsin i världshistorien som man kan konstatera den genom biologiska och geologiska data varit högre än den har varit under perioden 1800 nånting fram till 1950 ungefär. Det är alltså det högsta värdet någonsin noterat med en utsträckning på... Jag tror att det finns data för på den 30-40 000 år tillbaka i tiden. Och att den enda rimliga tanken är att sker en förändring så inte blir det bättre utan medeltemperaturen kommer sjunka och vi glider in i ett kallare klimat. Och det verkar ju alltså som om faktiskt det, det detta är på gång. Visst är ni ju alltså de här 10 20 30 åren eh, där man verkligen tyckte sig se det här, det är för kort tid för att kunna avgöra om det är någon varaktig förändring, men sammantaget med att vi har legat på en toppnivå och det aldrig har blivit varmare än det har varit då. Tyder på alltså att den troliga förklaringen är att vi faktiskt är på en nedgång det är också en sån här rytmisk mm. återkommande sak. Ja, vi behöver nämna då i sammanhanget att eh, jordbävningarna till exempel eh, kan direkt kopplas till eh, ett skeende där eh, jorden eh, jordens rotation bromsas in eller accelererar plötsligt under inflytande av en passage mellan vissa planeter. Det passage? Går att... Ja, alltså det. den passerar mellan solen och uh, uranus på ett visst sätt. Uh, skulle jag behöva en bild för att visa, men, men uh, det handlar om bestämda vinklar. Och vi kan alltså uh, härleda... Uh, utlösningsmekanismen till ett planetskeende snarare än till någonting in i jorden så nu har vi återigen det här att solsystemet är väldigt eh, säga, komplicerat i sin uppbyggnad och det finns en hel rad specifika påverkningar från de olika planeterna eh, och En av de saker som har slagit mig, Göran, jag har känt det i ett och ett halvt år ungefär. Och jag vet att vi publicerade i januari, eller i själva verket var det december förra året, en lista på förutsägelser om jordbävningar som eh, alltså perioder när det var att förvänta att jordbävningar skulle inträffa. Och det här har ju det här sysselsätter ju all världens inte bara seismologer, det är de vetenskapsmän som studerar jordbävningar och vulkanisk aktivitet, utan även världens ekonomer och politiker för att det här har konsekvenser för alla områden och man, har, man famlar i stort eh, måste man ju säga efter en pålitlig metod efter, efter en pålitlig metod att kunna förutsäga när inträffar en jordbävning och var kommer den att inträffa var vet man i viss mån redan idag för man vet vissa områden är riskområden och andra är mer säkra eh, så att det är troligt att inträffar i vissa områden än andra men när är, är chansen större Och då har du publicerat en lista som, ja, det är väl inte fel att säga att eh, det år som har gått, 1981, där har det varit eh, bingo. Det har alltså träffat hundaprocentigt rätt, mer eller mindre. Ja, det skulle ju kunna vara en tillfällighet. Men, men eh, jag tror att det här är ett relativt tillförlitligt prognosinstrument. Eh, därför att jag har stämt... Eh, inte bara under det här året det är ju tre olika tillfällen som jag har förut mycket stora jordbävningar och de har faktiskt inträffat under de perioderna det gäller den 16-23 till februari Ja, vad händer Det var jordbävningen i Grekland den inträffade den 24, 24 om jag inte minns fel i andra alltså och det var, ett, det var... 7,6 var... på Richterskalan. Hur stark var den så? 7,6. 7,6, väldigt starka alltså. Och det var en dag efter att det borde förutsagt mm. att det skulle inträffa en jordbävning på jorden någonstans, större jordbävning. Nästa period gäller den 18 till 25 maj och då uh, inträffade en uh, kraftig jordbävning på Macquarieöarna, 7,7. Det ligger i Stilla havet. Och eh, nästa period igen, 17-24 augusti, då inträffade en den 23 augusti Mitt under vid, den här perioden alltså Kommandolsköarna 6,6 och strax därefter, det första i nionde, Samaröarna 7,5 på Richterskan Alla dessa är, eh, de stora jordbärgarna som inträffade under 1981 Och då, om, vi, om vi tittar på 1980, då inträffade det en, en väldig överraskning, framförallt för människorna i USA. Det var ju att en vulkan plötsligt ja. exploderade mitt i USA, som ingen hade räknat med att vara aktiv. Mount Helena exploderade. Ja, det är helt klart att det finns ett samband mellan seismiska aktiviteten, och jordbävningar och vulkanism. Det, Det måste väl helt enkelt vara så att det är något liknande som utlöser dessa två saker. Och jag tar alltså med det som är tecken på att den här det här prognosinstrumentet också riktigt. Det var, det var under de perioderna som jag gjorde den här prognosen som man räknar in 1980 den, de två vulkanutbrott som vi hade, Häckla och det var häcka på, på Island och Island och Montellen plus en stor jordbävning i Alfjörðir så har alla dessa tillfällen plus de jag nämnde under 1980 är med min prognos. Och den här prognosen vad vad bygger du den på? Vad, hur, hur har du konstruerat den? Vad är det är, är det planetställningarna som ja, det var gått från där? Det förfärligt barnsligt enkel på något sätt men men jag hars inspirerats utav vissa astrologiska kommentarer kring planeten Uranus så jag började titta i tabellerna och undersökt om det finns något enkelt samband mellan Uranus rörelser runt solen visar vi och ifrån till jorden och solen och konstaterat att de här tillfällena då det är akut risk för stora jordbävningar måste ligga det måste handla om 90-graders vinklar och 180-graders vinklar Och så har jag sammanställt den här prognosen för att se närmast för att ja varför skulle varför skulle jordbävningsaktiviteten vara kopplad just till en planet och inte till andra varför just Uranus och valla jag ja, menar finns det, men, någon motiv finns kan, någon förklaring till varför man kan så spekulera om en hypotes om att Uranus har ett specifikt eh, att den påverkar då plasmaströmmarna mellan solen och planeterna på ett speciellt sätt därför att den roterar på ett annorlunda sätt än de övriga planeterna. Den, den har ju Ja, det stämmer. En... Jorden har ju det... en rotationsaxel som eh, står så att säga rakt ner mer eller mindre i jordens rotationsplan runt solen. Medans och det betyder alltså att att vi har alltså bara ganska svaga årstidsväxlingar jämfört med vad förhållandet är på Uranus. Mm. Där eftersom Uranus rotationsaxel ligger parallellt med rotationsplanet. Och det betyder att eh, i ena fallet så pekar då Uranus eh, sydpol rakt mot solen. Och sen så när den har gått ett halvfall så pekar det nordpol rakt mot solen och när den har gått ett kvarts varv då så så så då då roterar den alltså den vinkelrätt vinkelrätt i förhållande och så och det är den enda planeten i vårt solsystem som beter sig på det sättet ja, så vitt man vet förhand. E det det finns det? misstankar om att Neptunus har något liknande för sig faktiskt. Det kan man se på månarna hur Neptunus månar ligger de ligger också vinkelrätt på det där sättet som Uranus månar men det, det ska vi det vill jag inte uttala med, med säkerhet då men Jag tror att det finns eh, anledningar och misstänker det. Men det här skulle då kunna vara en tänkbar förklaring varför just eh, eh Uranus skulle kunna påverka plasmaströmmar i, i världsrymden så i sin tur triggar då jordbävningar på jorden mm. mer än andra planeter. Mm. Astrologer har ju traditionellt talat om 90-graders vinklar som väl påfrestande för eh, människor och jorden och det stämmer ju då med det här den här prognosen nu får vi se om den är, om den är riktig, det finns möjligheter att justera den och, och komma med bättre, en, en fin kalibrering och hitta andra sätt och, och, och göra en prognos på samma teori mm. nu så är klockan ett Minuter över nio och ni lyssnar så till nya dimensioner och eh, vi håller på ytterligare en kvart här eh, om ni som har lyssnat eh, har någon fråga att ställa någonting som var oklart eller någonting ni undrar över så är ni välkomna att ringa in till programmet det är telefonnummer 714 eh, 0035 eh, 714 0035 kan ni alltså ringa in till programmet och fråga någonting och eh, jag vill passa på här nu att eh, spela en eh, uppmaning till dig att eh, stödja eh, vårt eh, program Det är nämligen så att det är väldigt stora kostnader för oss och vi är ett litet gäng som gör det här och det är en förening med relativt svag ekonomi som står bakom det här och vi kommer inte att kunna fortsätta de här programmen och förmedla sån här och annan information om inte vi får ditt stöd och det är med mycket stor glädje att jag har konstaterat att våra tidigare uppmaningar eller bönor att ni ska stödja oss. Tack så att har gett resultat. Jag har verkligen noterat att det är flera som har skickat in alltså ganska så stora belopp. Hundra lappar i den storleken. Och det är jag väldigt tacksam för. Men i alla fall, här kommer en liten jingle som eh, jag hoppas att ni tar fasta på. Ja! Vad säger du? Alla! Förslok, låt oss varm! Ja! Ja! Ja!